викликали й мене, але я, задихаючись, лежала в своїй спальні і нічого не хотіла. А коли відпустило, так і вийшла. У вітальні пили коньяк і веселилися. Канапа і троє крісел були зайняті. А оскільки я ніяк не привернула увагу до себе, то так і залишилася стояти у дверях до кінця фільму. Могла, звісно, розвернутися і пити, але щось затримало. Можливо, прагнення іще трохи подивитися на чоловіка і сина – Хоча б на їхні спини, коли ж я вже виходила з кімнати, Олько озирнувся на мене і гукнув Мамо, там ще є коньяк налий собі. І раптом стало так легко-легко, і навіть не прикро, що пішла із власного дому, як бідна компаньонка. Добре, що пішла, правда, шкода, що Олько сидить у міліцейському мавп'ятнику, поки мене ховають. Тепер ось мені треба. Вирядити в останню путь своє тіло. Неділля. Церемонія на 11 Кажуть, в тебе стільки друзів, скільки їх збереться на твій несподіваний похорон. Виявляється, друзів у мене не так вже й мало. Славко і Левко схиляються над моєю труною, розправляють мої вже прозорі пальці, гладять шкіру поморщину тонку, як папіросний папір. Усі мертві обличчя в чомусь подібні. Вони стають такими печальними і строгими, набувають... Родовий рис усього того потойбічного племені, але хлопці мої, звісно, здогадаються, що пам'ятати мене треба іншою. Ось вони удвох виходять на кухню. Славко наливає коняку склянку собі, потім левкові. Розумієш, синку, каже він, і рука зі склянкою тремтить. Корічна рідина розплескується. Плевко обіймає батька за плечі. «Розумієш, синку? Поки вона ще лежала тут, удома у мене ще було враження, ніби все можна виправити. Часом я забував і старався ходити якомога тихіше, щоб не розбудити її. Але зараз її заберуть, розумієш, винесуть із власного дому. Але ж вона тут хазяйка. Як я можу її відпустити?» Виявляється, я досі вмію плакати. Мені хочеться обіймати її, хочеться впасти перед ними ницьма і обхоплювати руками їхні коліна. Я мала два прощання з сім'єю. І які ж вони різні. Мене чудово поховають. Буде тепле повітря, кольору карамелі. Оркестр цвірконів замість традиційного духового. Не буде дурнуватих розпорядників, які... Плаксивими голосами переказують автобіографію покійного, а потім завивають, а найтяжче зараз рідним, чоловіченьку і синочку, бо вони ніколи, ніколи більше не побачать свою любодружину і маму, не почують її ніжного голосу, не зазирнуть в її світлі очі, бо зараз її закопають у землю, і більше ніколи, ніколи, ніколи. Це все велика неправда, тому її не буде. Гостро пахнутиме, порубана лопатами трава. Вітер ворушитиме волосся на чоловічих головах. Звісно, Бог теж буде поруч, якби ще Левко не плакав у голос. Потім буде дуже пристойний поминальний обід, замовлений у кафетерії поруч із цвинтарем. А потім мене почнуть... Згадувати. Ще потім мій лавком насіє на своїй половині квіти, а біля мене посадить вічно зелені кощі самшиту і поставить лавицю. І все в нас буде добре, бо ми завжди залишимось ми. А я, знаєте, навіть не дуже сильно хвилююся. По-перше, в мене є ще законних сорок днів, щоб погуляти світом і я встигну дбайливо спакувати у подорож усі свої найдорожчі спогади звідси. І потім я поїду, а на ганку невидимого вокзалу на тому кінці я буду не сама. Там стоятимуть ті, кого земна українська залізниця традиційно називає зустрічаючими. Мої мама і тато, дідусі, бабуся, вони стоятимуть розгублені, і щасливі, як одного дня на порозі пологового будинку, коли із дверей щойно винесли мене. Сонце грайливо мружиться, тонуче у хмарі, розкидає колючі іскорки.